Вона забувала про роботу, заледве переступаючи поріг свого помешкання. Постійне удосконалення будинку у Зубрі було для неї таким же захоплюючим процесом, як для Ірини створення нової колекції одягу, як для Луїзи – випуски її телепрограм, як для Галки – герої її інтерв'ю, газети, журнал. Результат творчих старань Магди призначався лише для своїх. Навіть бажання – Такого не виникало винести це на загалу. Всьому, що не стосувалося її дому, Магда була не творцем, а цінителькою. Рівних їй у справі оцінювання не було. Вона підсвідомо відчувала, у чому сила побаченого, почутого, прочитаного. Та скільки Галя пропонувала, напиши свої враження від книги, фільму, аудіоальбому, колекції, телепрограми. Ти ж так цікаво говориш. Магда лише сміялася. Її влаштовувало бути доброзичливим критиком і порадником у розмовах з подругами. Вона справляла враження жінки, яку все влаштовує в житті. Однак насправді у її душі встановилась гармонія лише тепер, після народження Соньки. Донька спала у візочку під яблунею, сповита у дитячий коцик і накрита зверху ще й тонким вовняним пледом. День був чудовий які нерідко трапляються у Львові у жовтні. Соняшний, у соковитих тонах стиглої осені, з полутинням у прозорому повітрі. Ще день-два і почнуться дощі. Сонька спатиме вдень уже не у саду, а на критій варанді, підшурхіть дощових крапель по виноградній лозі. Сьогодні у Зубрівці день відчинених дверей. Середа. Фіалки, що середи. Дні зустрічі з дівчатами ніхто не відміняв. В обід приїхала Гурська, сусідка по старій квартирі. Напросилася на зустріч, не терпілося, мабуть, подивитися на Соньку. Зробила Магді двозначний комплімент. «Добре виглядаєш, погладшала». Розповіла, як святкували день народження чоловіка, з кількома милими сімейними подробицями та дрібними наївними вихваляннями свого господаря, якого вона ласкаво називала «мій». Минулого разу, коли Магда бачилася з Гурською, та запевняла, що подає заяву на розлучення із цією сволотою. Що сталося в перехідний період, від цієї сволоти до мого не обговорювалася. Коливання від ненависті до любові у стосунках з чоловіком відбувалися у колишньої сусідки в режимі маятника. Магда знала, що незабаром Гурська знову вибух неправедним гнівом з приводу основної своєї життєвої турботи і теми для розмов поведінка чоловіка. А згодом, коли на сімейному небосхилі відшумлять громовиці і проллється злива слів, обвинувачення, образ, знову з-за хмар визирне сонечко. І розлючена дружина перетвориться на урівноважену половинку, яка раз у раз, іноді абсолютно не до теми, згадуватиме у розмовах про те, як вдало пожартував чоловік уранці, або який ремонт він ось-ось розпочне у туалеті. Ідучи, гурська ледь не зіштовхнулася у двері з Луїзою. Як шкода, що я не можу з вами залишитися, щиро зітхнула вона, не сумніваючись у тому, що ця перспектива є бажаною не лише для неї. Давно вже не бачила галку, Ірину, ще хтось буде. Потеревенели б. До речі, Луїзо бачила програму про горб, як дітям виправляють всі ці викривлення хребта, сколіози. Ой, зараз згадай, на якому каналі. Магда внутрішньо зіщулилася від дубової делікатності Гурської. Вираз обличчя Луїзи не змінився. Він міг означати що завгодно, навіть стримане зацікавлення. Це, мабуть, на першому, сказала вона, уважно вислухавши тираду Гурської. У них хороша програма про здоров'я. Нещодавно показували, як позбавлятися таких вусів, як у тебе. Кілька сеансів електроапеляції зайве волосся на обличчі, мов рукою знімає. Уже біля хвіртки, кинувши косий погляд в бік дому, гурська упівголоса зауважила Магді. Луїза ще заміж не вийшла та й куди їй? з таким характером. Ще раз почне напрошуватися в гості від шию, пообіцяла собі Магда, направляючись до яблуні.